Посеред хати, на великому подвійному ліжку на білих ряднах, лежить моє кришенятко, уже посиніле. Ще дихає. Слабий свист вилітає крізь спечені уста і дрібні зубки. Я бачу скляний уже погляд напівзакритих очей, а мої очі... Мій мозок жадібно ловлять усі деталі страшного моменту і все записують. І те велике ліжко з маленьким тілом, і несміливе світло раннього ранку, що обняло сіруще ще хату, і забуту на столі незгашену свічку, що кріз зелену умбрельку кидає мертві тони на вид дитини, і порозливано долі воду і блиск свічки на пляшці з лікарством, щоб не забути, щоб нічого не забути, ні тих ребер, що з останнім диханням то піднімають, то опускають рядно, ні тих мертвих уже золотих кучерів розсипаних по подушці, а ні теплого запаху холодіючого тіла, що виповняє хату, все воно здасть мені колись, як Матеріал, я це чую, я розумію, хтось мені говорить про це, хтось другий, що сидить в мені. Я знаю, що то він дивиться моїми очима, що то він ненажерливою пам'яттю письменника всичує в себе всю-сю картину смерті на світанні життя. Ох, як мені гид! Як мені страшно! Як ця свідомість ранить моє батьківське серце! Я не витримую більше! Геть! Геть із дому! Якомога швидше! Цвітуть яблуні. Сонце вже встало і золотить повітря. Так тепло, так радісно. Птахи ще бечуть під блакитним небом. Я машинально зриваю цвіт яблуні і прикладаю холодну одроси квітку до лиця. Рожеві платочки від грубого дотику руки обсипаються і тихо падають додолу. Хіба не так сталося з життям моєї дитини? А проте природа радіє. І чого не змогла зробити картина горя? Те викликала радість природи. Я плачу. Сльози по легкості капають у слід за платочками, а я жалем дивлюся на непотрібну мені зелену чашечку, що лишилася в руках. Я не можу вернутися до хати і лишаюсь у саду. Ну що ж, сталося. Факт. А може, їй ліпше тепер? Хіба я знаю? Факт. А як трудно повірити мені цьому фактові, погодитися з ним. Ще недавно, всього шість, ні, п'ять день, як вона бігала тут у саду, і я чув лопотіння її босих ноженят. Чи ви заважили яка-то радість слухати лопотіння босих? Маленьких ніжок. Ще недавно, просто, здається, вчора було, Стояли ми з нею під нашою любимою вишнею. Вишня вся була в цвіту, як букет. Ми держались за руки, підняли догори голови І слухали, як грають у цвіту бджоли. Крізь білий цвіт віднілося синє небо, А на траві гралось весняне сонце.